53. Я копнув солодкого, ледь теплого чаю з делікатної порцелянової чашечки. Вона, на диво, пасувала нашому оточенню, але геть не вписувалася в атмосферу допиту, що панувала в будинку. На канапі, де не так давно сиділа Емілі Картер, тепер розташувався лікар Тімеус Дікін. Обличчя його порожевіло, комірець змок від поту, а чай так і лишився недоторканим. Поруч зі мною, нахилившись над стільцем і заклавши руки за спину, стояв, не здавайся, і мало вже не кипів. «Отже, ви запевняєте, що були приятелем містера Картера понад 15 років, це так?» «Так, уже понад 15 років», – повторив лікар, промокнувши брови хусточкою. «Втім, попри те, що ви були його другом, не повідомили офіцеру, який оглядав тіло, про сліди уколів на лівій руці». «Я вже пояснював», – заперечив лікар. Не сказав, бо це неважливо. Капітан Віндгем попросив мене відшукати щось підозріле. Сліди від уколів не були підозрілими, бо мені було відомо, звідки вони взялися. Як я й казав, Картер страждав на ревматоїдний артрит, який за останні тижні посилився і завдавав значних страждань. Я прописав курс ін'єкцій морфію, який полегшує біль, і сам робив уколи. Як детектив, не задавайся, вже давно опанував мистецтво напускати на себе скептичного вигляду, навіть маючи справу з тим, що дійсно може виявитися правдою. Наразі обличчя його демонструвало, що він не вірить жодному слову. «І минулого вечора ви ніякої ін'єкції не робили?» Дікін потрусив головою. Ні, навряд чи я зміг би вколоти йому дозу морфію до зібрання в клубі. Він же був там найповажнішою людиною. Усі очі були звернені на нього. А коли ви повернулися сюди після вечері? Перед такими, як пастор Філіпс і цей бовдур Престон, у жодному разі. Я робив ін'єкцію що п'ять днів. Черговий укол потрібно було б зробити завтра. Ваша медична валізка тут лікарю? Поцікавився я. Лікар здивовано перевів погляд на мене. «Прошу. Учора ви прихопили валізку з собою?» «Так, я знав, що залишусь тут ночувати, і вирішив скористатися нагодою і навідатись до кількох пацієнтів уранці, перед тим, як повертатися до джатинги». «А шприц у валізці є?» «Гадаю, що так». «А морфій?» Лікар засовався. «Аж ніяк, я взяв із собою лише медикаменти, які знадобляться сьогодні». Роналд Картер виходив із кімнати приблизно на 15-20 хвилин вчора ввечері. Це правда? Так. І, як ми зрозуміли, вас також не було в кімнаті в цей час. Лікаря ніби припекли розпеченою кучергою. Що? Полишали ви кімнату в цей час чи ні? Страх на його обличчі змінився обуренням. Я міг виходити до вбиральні, ось і все. Ви серйозно припускаєте, що я вийшов за Роналдом з кімнати, потайки зробив йому ін'єкцію і повернувся? Не здавайся, нічого не сказав. Руки Дікіна на колінах аж тремтіли. Абсолютна нісенітниця. Навіть не пригадую, коли я виходив до вбиральні, але дорогою точно не зустрічав Роналда і можу достеменно сказати, що нічого йому не коло. «Заради Бога, чоловіче, це ж я першим указав на дивні сліди на його грудях. Навіщо мені це робити, якщо я хочу щось приховати?» «Втім, пізніше ви повідомили, що містер Картер помер природною смертю, завважив не здавайся». «Бо так воно і мусить бути!» – вигукнув лікар, провівши рукою по голові, що вже почала лисіти. Двері були замкнені зсередини, покійний лежав у своєму ліжку. Сліди у нього на грудях були дивними, проте електричний струм в жодному разі не міг його вразити. Тож які ще причини смерті можуть бути, якщо не природні? Передозування в результаті ін'єкції або отрута. Спокійно відповів «Не здавайся». Обличчя лікаря набуло цікавого червоно-брунатного відтінку. І на мить мені здалося, що він може щось собі заподіяти. А це буде вельми недоречно не лише з огляду на розслідування, а й через те, що іншого лікаря в радіусі 10 миль не знайти. Він роздратовано повернувся до мене. Капітане, вимагаю закінчення цієї шаради. Я і так виявив більше терпіння до цього задиркуватого темношкірого, ніж він на те заслуговує. Тому відмовляюся відповідати на подальші його звинувачення. У цій справі, сказав я, сержант мені не підпорядковується. Він виконує накази безпосередньо окружного суперінтенданта Тернера. Боюсь, руки мої зв'язані. Лікар підвівся, чашка дзенькнула облюдечко. «Мені байдуже, хай він хоч віце-королю в делі підпорядковується, чи самому господу. Я відмовляюся брати участь у цьому фарсі». Він спробував спопелити очима сержанта. Не здавайся, погляду не відвів. «Дякую, лікарю», – нарешті сказав він. «Ви нам дуже допомогли. Наразі це все». «Ви знаєте, а він має рацію», – промовив я, коли покоївка забрала чашки. Доказів того, що Дікін причетний до смерті Кейна, немає. Не здавайся, відпустив доброго лікаря і, пильно обстеживши його медичну валізку, дозволив повернутися до своїх обов'язків, змусивши пообіцяти, що після цього лікар повернеться сюди. В інтересах розслідування, завважив не здавайся, будь ласка, називайте покійного Роналдом Картером. Коли ви називаєте його Кейном, це створює плутанину – а лікар Дікін мав і засоби, і можливість отруїти цього чоловіка. Невже? Засоби, ймовірно, а от можливість? Навіть якщо він вийшов за Кейном, тобто за Картером, з кімнати, ви дійсно вважаєте, що він непомітно вколов тому якусь речовину? Після чого Картер повернувся і продовжив весело розважати гостей? У цьому немає сенсу. «Немає? А якщо він сказав Картеру, що це чергова доза морфію, а натомість уколов надмірну дозу або якусь отруту повільної дії?» «Навіщо це йому? Картер був йому другом?» Не здавайся, посміхнувся. «Лишаю вам самому все обміркувати. Якщо я чогось і навчився, то тільки того, що англійці часто керуються доволі дивними причинами, щоб убити іншого англійця». Я подивився на нього і раптом здригнувся. «Обережно, мій друже, кілька годин тому ви запевняли, ніби сподіваєтесь, що смерть настала з природних причин, а тепер створюєте теорії з отрутою повільної дії. Маю надію, що ви не бажаєте перетворювати справу на полювання на відьом. Не здавайся глянув мені просто в очі. Якщо є відьми, хіба не потрібно на них полювати?»